Страданието е закон за концентриране. Беше надвечер и бяхме с учителя из градината. Едни поливаха зеленчука, а други цветята. След това отидохме на полянката, за да си починем. Учителя седна на пейката, която бе в центъра, а ние се струпахме около него. Дошло е някое страдание. Кажи си, ще изпълня волята Божия. Веднага делото се прекратява и страданието престава. Влезаш ли в душата си, ще забравиш всичките си скърби, като чили не са били. В един миг ще изчезнат сълзите и ще мислиш дали си страдал или не. Какво лошо има като тупат килимита, за да се изтърси прахта. Радвайте се на това освобождение. Така седи в света великото учение. Възможно е да дойде ден когато страданието на човека напълно да изчезне. И това ще стане, щом Божественото вземе връх над човешкото. Чак тогава ще бъдем мощни и силни. Има един метод за отстраняване на страданията. Когато страдаш, да си кажеш, че ще направиш една услуга някому. Помисли за другите, помогни им, тогава и твоето страдание ще изчезне. Щом считаш, че едно мъчение не може да се премахне, ти не мислиш правилно. Всякога знае, че има оставена някъде една малка дубчица за излъз. Когато едно страдание дойде веднъж, то е на място. Дойде ли втори път същото страдание, то не е на място. Значи не си почерпил поука от първото страдание. Във всичко човек трябва да вижда хубавата страна. В своята еволюция човек трябва да усети неприятното. Но после ще усети приятното. Трябва да бъдеш издържлив и да знаеш, че Господ няма да допусне повече изпитания, отколкото ти е силата. Той знае колко можеш да носиш. Страданието е закон за концентриране. След като си излязал доста навън и си се е разпилял, Идва страданието, при което се концентрираш и се връщаш в дома си.